а більше налягав на сирітство сироти і на студентські нестатки, які, мимоволі, штовхають людину до вчинків, які не можуть бути виправдані. Буває ж це надзвичайно рідко, коли Бог пошле, як тій вороні з байки, шматочок сиру бідному студентові. І тоді... Але тут ми з лейтенантом узирнулися і не виявили предмету мого полкового захисту. Сирота щез. Міліціонери стояли ні в сих, ні в тих, а вони надто буквально виконали команду свого лейтенанта, а цей студентик прищулився, на косяка, хаміль, хамілі, тільки смуга лягла. Лейтенант ще раз козирнув мені для інтелігентності, а тоді вже без будь-якого панібратства доволі сухо сказав. «Треба було б скласти протокол, але для першого разу обійдемося за уваженням». «Просив би вас, самі розумієте. А свого товариша знайдіть і відведіть додому, бо стану його нього самі бачили. Сироти я не знайшов, побачив його тільки на третій день в інституті. Та як тоді зник, спитав я сироту. Я шукав тебе до ночі, тривожився за тебе. А я проскочив у дефіле і не вдарився фронтально, тобто навпружки, а рокадними, значить шляхами гайну на оперативний простір. У вустах цього миршовенького студентика закрутисті військові терміни лунали досить кумедно. Але я подумав, що сирота хоче зробити мені і тому вдається до такого невластивого йому способу мовлення. Ще раз переконався в намаганні сироти платити добром за добро в голодний 47-й рік, коли про Оксанині гречані галушки ми вже й не мріяли. Коли в студентській їдальні давали тільки... Аварийний червоний бурячок з підозрілою підливою, коли в холодних безмірах українських степів знов літала мовчазна смерть і шкірилася своїми голими зубами так само люто, як у 33-му році. С льотавим березневим вечором у неділю до нашого підвалу прибився захеканий весь розчухрений сирота, тягнучи тяжке відро об'язана не дуже чистою ганчіркою. Це що таке, здивувався я, принюхуючись до сироти, від якого виразно ткнула алкоголем, не найвищого гатунку. В мені є самогон, а в цеберці тюлька, зраділо, повідомив сирота. Самогон хай уже для мене, а тюлька для вас з Оксаною, мій подарунок. Звідки ти взяв цю тюльку? Там, де її ловлять і солять, у Бердянську. Ти там був? Оце прямо з поїзда. Він зірвав ганчірку з відра, срібно облиснули добірні гостропузі рибинки, зовсім не схожі на те почавучене з чорніли, наполовину зогнили, що викидалося іноді в магазинах. Незневажувана тюлька, не сто разів пересолена хамса, неганебні покидьки, а дорогоцінний дар моря – справжній продукт, делікатес. Як же ти доп'яв? На базарі в Бердянську, а сюди, як довіз, міліція ж усе конфіскує, щоб не було спекуляції. А ми не зловживали. По два на брата. Чотири чоловіка, вісім відер. Які можуть бути претензії? Три студенти і Марко Остапович Озерний. Марко Озерний? І тоді сиротав, поки Оксана готувала вечерю з його щедрого дару, хліб на картки або річки з їдальні – Розповів нам увесь перебіг бойової операції під кодовою назвою «Тюлька». Він був автором і головним виконавцем. Тут головне було як у діалектиці – поєднання протилежності. Його сусід по кімнаті в гуртожитку привіз з дому цілий бутиль бурякового самогону, а саме того дня в місті почалася нарада передовиків сільського господарства, на якій виступав Марко Озерний. Сирота, проробивши нескладну розумову операцію, поєднав Марію Демченко і Марка Озерного. Тобто пляшку бурякового самогону, заткнуту кукурудзяним качаном, пробився увечері крізь фронти Каледіна і Центральної Ради до готельного номера, де відпочивав прославлений майстер сталінських врожаїв, наплакав йому повну жилетку, Марко Остапович лежали на дивані в жилетці гірких, сиріцьких сліз, тоді добув з портфеля пляшку з перваком, прославлений майстер забезпечив потрібну закуску, вони випили, незважаючи на кричущу нерівність вікову і суспільно-державну.